Люди мучились, як в пеклі. Пан втішався, як у раю. Пан гуляв у себе в замку, У ярмі стогнали люди. І здавалось, що до віку Все така неволя буде. Розливався людський стогін Всюду хвилою сумною. І в серденьку у поета Озивався він луною. Ось одного разу чує – Граф у лихій, тривожній вісті. Донесла йому сторожа, що не все спокійно в місті, що співці по місті ходять і піснями люд морочать. Все про рівність і про волю у піснях своїх торочать. Вже й по тюрмах їх саджають, та ніщо не помагає. Їх пісні йдуть по людях, всяк пісніці переймає. Ну, гукнув Бертоль. То байка, я візьму з півтів тих в руки. Раптом чує, десь близенько залунали пісні гуки. В мужика землянка вогка, в пана хата на помості. Що ж недарма люди кажуть, що в панів ще кості, у мужички руки чорні, в пані рученька тендітна. Що ж недарма люди кажуть, що в панів і кров блакитна? Мужики цікаві стали, чи ті кості білі всюди, чи блакитна кров пролється, як пробити пану груди. «Що се, що?» – кричуть Бертольдо. «Гей, ловіть співця, в'яжіте, у тюрму його, в кайдани, та скоріш, скоріш біжіте!» Колесе за морів замку обізвався голос Толі. «Гей, біжіте, панські слухи!» Та спіймайте вітра в полі. Не турбуйся ти, даремно, Все одно, вельможний пане. Вловиш нас сьогодні десять, Завтра двадцять знов настане. Нас таки чимале військо, Маєм свого отамана. Він у нас одважний лицар, Врешті він знайомий пана. Мов крізь землю провалився Той співець, оцік одлиха. А Бертольд сидів і думав. Далі так промовив стиха. Маєм свого отамана. Ось де корінь цілій справі. Ну, то я тепер хутко положу кінець забаві. Тут він двох, що найвірніших, слуг до себе прикликає, І до нашого поета у хатину посилає. Ви скажіть йому від мене, що я досі пам'ятаю, як пісні його втішали нас колись в чужому краю. Власне, я тепер бажаю дать йому за них заплату. Я поетові дарую в себе в замку гарну хату. Я його талант співацький так високо поважаю, що співцем своїм придворним я зробить його бажаю». Ви скажіть, що він у мене буде жити в шані, в славі, тільки, звісно, хай забуде різні вигадки лукаві. Слуги зараз подалися до убогої оселі. Принесли вони поету ці запроси невеселі. Усміхаючись, він слухав те запрошення знад неї. А коли вони скінчили, так промовив їм насеє, ви скажіть своєму пану, що заплати не бажаю, бо коли я що дарую, то назад не отбираю. Хай він сам те пригадає, що тож я йому дав злото. Хоч тепер обтім жалкую, краще б кинув у болото. Ви скажіть, що я не хочу слави з рук його приймати, бо лихую тільки славу Ці руки можуть дати. Золотих не хочу лаврів. З ними щастя не здобуду. Як я ними увінчаюсь, то поетом вже не буду. Не поет, у кого думки не літають вільно в світі, А заплутались навіки в золотії тонкі сіті, Не поет, хто забуває про страшні народні рани, Щоб собі на вільні руки золоті найдіть кайдани. Тож підійте і скажіте що поки я буду жити, не подумаю до віку зброї чесної зложити. З тим вернулись вірні слухи до Бертольда і сказали...